Розділ восьмий, в якому ви знайомитесь з кіногрупою, а також з феноменальним талантом шестикласника Гриші Пасічного. Ех ти, артист! Сварка! Минуло кілька днів. Пригода з лотерейним білетом потроху почала забуватися. Життя, як пишуть у романах, входило в свою звичну колію. А про чарівний талісман, про жаб'ячу лапку не згадували. Журавель про неї, здається, зовсім забув. А Сашко Циган вирішив, що Марусик, мабуть, просто боїться загадувати. І махнув рукою. Боїться, так боїться. Його справа. Якось Сашко Циган поїхав з батьком на мотоциклі у район. Після тієї пригоди з виграшем машини, батько Сашка цигана помітно подобрішав і став часто катати сина на мотоциклі. Марусики журавель сиділи на колодках біля воріт і лузали насіння. І враз побачили, як дорогою, здіймаючи куряву, прямо до них мчить машина. Бровко аж зайшовся, шалено рвучись на прив'язі. Не доїжджаючи до воріт, машина спинилася. То була Волга з шахматкою, таксі. Тільки на лобовому склі косо застромлена довгаста табличка з написом «Кінозйомочна». Марусик раптом зблід, як полотно. Та Журавель не помітив цього. Вся його увага була зосереджена на машині. Троє дверцят відчинилися одночасно, як у кіно, коли ловлять злочинців, і з машини вискакують детективи. Вийшло четверо: троє чоловіків і одна жінка. Жінка була вже не молода, але вдягнена як студентка, у потертих джинсах, майці з емблемою Авторалі і у велосипедній шапочці з довгим козирком. Височенний з двома фотоапаратами на шиї чолов'яга, захоплено сплеснув руками і вигукнув. «О, село, Писанка! Ельдорадо! А що я вам казав? Що?» Самодоволено зареготав товстун у білому капелюсі, збитому на потилицю. «Курнатовський сказав, значить все. Завжди слухайте Курнатовського!» На вибір натури без Курнатовського їхати неможливо, а з Курнатовським завжди буде все гаразд. Третій з чоловіків худенький, щупленький, у великих темних окулярах, кисло кривився і мовчки крутив носом. Гелій Борисович, а вам що не подобається? спитала жінка. Ммм. <світтєві> невиразно промурмотів Гелій Борисович. Не слухайте його, цим художникам ніколи не догодиш. Таке село. Курнатовський скинув догори руки. Та гарнішого села нема на всій планеті. То що й воно надто вже гарне, неприродно, скривився Гелій Борисович. «Операторові подобається, режисеру подобається, «Мені подобається це головне!» «А дивіться, які типажі! Ми ще тут і головного героя знайдемо!» Курнатовський жестом показав на журавля і Марусика. І спершу жінка, а за нею і чоловіки, попрямували до хлопців.